שופטים, פרק י"ז ויהי איש מהר אפרים ושמו מי חי הוא, ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. ותאמר אימו, ברוך בני לה' וישב את אלף ומאה הכסף לאמו, ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני, מידי לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לה צורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכהו. והאיש מיכה, לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את אחד מבניו. ויהי לו לכהן. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו, ויאמר לו מיכה. מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. ויאמר לו מיכה, שבה עמדי, והיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך עשרת כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך. וילך הלוי, ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו. וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן. ויהי בבית מיכה. ויאמר מיכה, עתה <את> ידעתי כי ייטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן.